mintha Advent második hetében kicsit jobban szólna a ledzepelén. Ez az ünneplésnek a lényege, hogy minden, amit már ismertünk, megszoktunk, új fényben, új ruhában ragyog föl, és egy valami picit megértünk abból, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. Várakozunk, várakozunk, hogy megszülessen méltatlan körülmények között a világúra egy istálóban de ezáltal befejeztetett ez az idegbeteg történet, hogy meghalunk, meg az, az örökös körforgás végre az ember túl és saját önmagán, fantasztikus. Tökéletes, még a megoldás is tökéletes, és hát lehajtjuk fejünket, hogy Istennek kellett kiüresedni azáltal, hogy emberré lett. Ugye tudjátok, hogy a vakás listán ugye a lelki hadviselés, a világa, tehát advent idején különösen szorgalmatos, hogy fülejetek 0670 93 5, ha van szátok, hogy be is, bele is akartok szólni a dologba, aminek persze örülünk nem lesz para Kovács Imre, mert kiverték a fogait lehet, hogy ez nem akarta, hogy mondjam, most már mindegy nem tud beszélni szerencsétlen csak mutogat de majd visszakapja a fogait, és akkor majd tud beszélni. Helyette Ibra nevű barátom fogja őt helyettesíteni, aki hát sokat utazott és járt a világban. Mm. Lesznek majd jegyzetek, hogy ne lennének, édes drága kis jegyzetek, nyilvánvalóan sok-sok tévedéssel és igazsággal, de most nézzük, hogy miről szól az evangélium, a jó hír. Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson. Néhá... Ekkor egy néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsájtották le ágyastúl a középre Jézus elé. Hittük, láttára Jézus így szólt. Ember, bocsánatot nyertek bűneid. Hát, az írás tudok, és a farizósok azt gondolták magukban. Ki az? hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Egyedül Isten? Jézus pedig gondolataikból látva megszólalt. Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyertek bűneid, vagy azt, kej föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az ember fiának van hatalma a bűnök megbocsátására. Hú, ugye azért ö, nagyon forró a szitu, tehát ez a kocsmai verekedés kitörése előtti pillanat, mert ugye ö, sejtő, hogy miért ott ezek a farizósok és írástudók, kajlóznak, fülelnek, figyelik a mondatokat, hogyan kell a kiválasztottat a hiteles tetten érni. A hitelesről és a kiválasztottról hogyan kell azt állítani, hogy hamis, hamis proféta eretnek ördögtől való. Hogy figyeljük, mit mond. És ö, tetszik Jézus radikális technikai, hogy elébe vág a folyamatoknak, és azt mondja, hogy ö, olyan dolgot csinál, ami hát egyértelmű istenkáromlás akkor, hogyha azt nem maga Isten nyilatkoztatja ki. Ő, ő, igen, oda, azt mondja, hogy igen, igen, igen, srácok, Isten vagyok. Aztán persze később tartózkodik attól, hogy ezt állandóan kijelentse, hogy ő a megváltó, és egészen a keresztbeteljesülésig tulajdonképpen e Kevés számú ember belső titka volt, amiben állandóan kételkedtek Péter. De most itt ebben a pillanatban, a, a, amikor Jézus elindul Jeruzsálem felé, azonnal, ahogy az ördögökkel, ugyanúgy a farizeusokkal és az írástudókkal is keményen skanderezik. Igaza van, nem érdemes. Ö, ö, amikor az ember próbálja Jézust tanítani az Istenről, az mindig nevetséges. Van úgy, amikor az tanító hivatal próbálja magyarázni magát, az is sokszor nevetséges. De most evangélium után én is olyan leszek hozzátok, mint a jó pásztor, és euh, úgy döntöttem, hogy állandóan fogok játszani olá, anna Annamarit, de azért, hogy ne legyek következetes, most pajortamás zombi felvételével köszöntenénk ezt a, mondjuk ki, meglehetősen nem szép hópihés, hanem inkább a sötét ázalakban a, a fák formája rendkívül ellenséges, én szerintem az gízis szolgálatában vannak a fák. Ezek próbálják a félelmet belecsepegtetni lelkünkbe, míg félünk józenét hallgatunk. Futtatta a vassza nyárba, viszem a gyereket a várba.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 volt hol a kertész a bukszust nyírta Közben a mozgalmát minden mindent rosszalt már Az új kurzust írta Volt népképviselet meg két népviselet Tarkarét szép kikelet De most csak most miért dideretsz Társugja a mézsigeret Hogy most is félni lehet a sok szombi, újra klasszikus ma, kiked egy kova rizski puska lőtt Most el a segítség onnan fentről, Isten mencs az üvlementől. A sok zombi újra klasszikus ma, kiked egy kova rizski puska lőtt most, Most kell a segítség, Elbognam fentről, Isten az Übermentsdől! Még a kapos, A kózon gyula, Nem volt a földnek még ózói lyuka,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 S a mébe taszító, sok disznó, szító, úszító. És ki bekapta a horgát, mert nem ebben szürke marhát Csak csirke farhátra telt, mi tőbe tarhálva nyelt Most csárhe hordát terelt, ki lincselni mert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 most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az Uber A sok zombi újra klasszikus, Makiket egykor a riszkituska Most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az Uber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 talán kandaló kialudta négve, Karádi hamvadú cigaretta vége. A falon keleti tál, alatt a pál a fazon gyűlölettel minden telepi pál. Jele barátom és nem menj tovább, Ha látod, amit én látok. Kokárd a, a sújtás, a felvett mentén. Öklölt rá zürván, de elvek mentén majdnem vért títik. De csetel közben Lelkében ott jár az etel közben De most már szorul a hurok, meg borul a szúrok, Tele a bötön és reped alul a bulok Valamit sugok Húzhatnak ezek a tulok, hamuk a hunok Mielőtt megyek és unyok, jövök és segítek, amiben tudok Sok szóri újra klasszikus, makiket egykor A ruszki puska lőtt most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az übermencsről. A sógum még újra klasszikus, ma kiked egy koaliszki puska lőtt Most kell a segítség onnan fentről, Isten mencs az übermencsről. Isten mencs. Ez a zene volt válaszunk Mr. Bustának és a nemzeti kormány hiphopnak, De ne harcoljunk, hanem itt van Gábor, beszélgetünk. Jó napot kívánok! Te van nekünk ilyen jó dumág neked, meg nekem, mint a pajornak? Hát nem az a baj, hanem mi rosszul szocializálódtunk. Tehát az agyunk nem olyan, tudod, ezt begyakorolják, és akkor dob, vág Ez a... a én a, a Busa Pistátlá ismerem fiatalkora óta, és emlékszem tizen, nem tudom, nyolc évesen is egy kis füzettel mászkált, és rímeket keresett, 22 évesen, 24 évesen, 25 évesen, figyelj, ezek autisták. Tehát azt mondom, hogy, hogy szerintem mi... Ez komoly, tehát nem működik úgy, hogy valaki ne legyen autista, és ilyen jó szöveget írjon, és... Érjön. Nem, autistává fejleszted magad. Tudatosan? Igen, igen, tehát ezt, ezt, ezt állandóan gyakorolják, állandóan nyomják. A gyakorlásban van meg a, a, az, hogy jó leszel. Ez olyan, amit a te. <gül> Minél többet csinálod, annál jobb. És ő, ők tényleg képesek, tehát a, szerintem a ritmikai érzékük nagyon erős a nyelvi bázison kívül. Just László szerint Orbán ritmikai érzékében baj, baj, baj van. Hát ő nagyon lápenthatóan meg László arra kéri, <gül> <arra> kéri, <gül> kéri egyebek között a propellerben megjelen, nem tudom olvastad de zárójelvége cikkben ö, a olvasókat és a hallgatóságot így módon, hogy valaki szóljon már Orbánnak nevezetesen az oktatás ügyjel kapcsolatban, hogy Ugye elpusztul a magyar oktatás, és hát de kit hogy... érdekel ez Gábor? Igen, ez egy Karácsony, költői kérdés. Karácsonyi kérdés, ja, és speciál Mikulás. Nem kapnak fizetést hallom szegények, borzasztó, hogy szopajták a, a tanárokat. Szerbiájéig is eljut a híre, Hát, hát olvasgatok a neten, van. és akkor nem az szomorította, -e, hogy olvastam azokat az leveleket, amit ők írtak, hogy hát ezért tényleg <kül> nagyon kellemetlen karácsonykor, Mikuláskor nem fizetés kapni, mert hát a gyerek meg tényleg és akkor mert nincs tartalékuk. Hát nem örülök neki. Valahogy törre tartották a tanárokat. Azért nem érdemlik ezt, nem azt mondom, hogy szuper, ahogy működnek, de hát az, akkor is figyelj, a gyerekeinket nevelik. <gül> Érted? Kicsi. Én nem értem ezt, nem értem ezt az egész Hát nem tudom, hogy mikor mit indokolt kiemelni, akár szakmaként, akár tárcaként portálként. Hát valószínűleg klik az becsődött, ki kell mondani, a klik becsődött, és. Hát, nagyon úgy ki, Igen, de meg kéne oldani a problémát. A vízből az van a jók, ugye vízből van a feje. Nagyon hát, nehéz motiválni e, ennyi embert, Ilyen rendszerben, hogy minden központosítva legyen, de nem ez a baj. A működési fedelentül... rendszert, érted, az alapműködést ezt biztosítani kell, mert az állati cikki, amikor például ilyen van. Egyébként az ilyenben bele be lehet sztrájkolni, tehát valahol értelmetlen, ostoba, veszélyes egy rendszert rosszul működtetni. Hát, ha ellene eszük a tanároknak, de nincs, akkor bestrájkolnának. Unblock, hát az ország leáll, azonnal leáll. Csak nem gondolják végig a tanák, mekkora hatalom van a kezükben. Igen, de szerintem, mondja ezt a skeptikus, aki bennem él, nem azért áll le az ország, mert mindenki rettenetesen elkezd szolidarítani a tanárokkal, hanem azért, mert nincs mit kezdeni a gyerekekkel hát az iskolába. Hat... Hát ezért hatékony. Hát, hatékony hát a... a pedagógusok azért tudnak belenyúlni a teljes társadalmi szerkezetbe, mert a poroncsok is a gyerekek révén, Hát figyelj, hogyha otthon marad a gyerek, hogy megy el a, a mama dolgozni? Hát ez a, leáll, ezt a, ezt leáll a termelés. Értem, csak arra hívom fel a figyelmedet és rajtad keresztül. Ugye? A sztrájknek a lényege, hogy olyan erőt gyakorlok, ami megváltoztatja a korábbi rond, rossz döntést egészen pontosan. Ettől függetlenül nem csak szkeptikus lakik bennem, hanem egy ilyen szentőrőtös naív is, aki szeretném elinni, hogyha valakinek a embeivel egyet lehetne érteni, akkor el, egyet is kellene érteni. Tehát, hogyha a tanárokat, a pedagógusok valami mi a sztrájkolnának, nyilván nem azért sztrájkolnának, hogy ennek a hatása olyan legyen, amilyen, hanem valami ügyet szeretnének elérni. Na ez az, amivel nem azonosulnak sokan. Hát a méltatlan bánás mód figyelj, az több szinten kimutatható. Tehát egyrészt a jövedelmeiknél sem mondhatod azt, hogy ez nem igaz, hogy ezek versenyfizetések, de az, hogy, hogy, hogy, hogy rendkívül sok bürokratikus terhet raknak rájuk. A, a, amin átmennek a tanárok, azt mondják, nem az oktatás és a gyerekek nevelése a probléma, ez szörnyű dolgokat. A három közül kéne választanod, ha kéne választanod, Igen. ugye közalkalmazottakról lévén szó. Um, Melyik az, amitől inkább megbínolna, vagy megbínolna egyáltalán az ország? Hogyha elfogy az orvos, ha elfogy a tanár, vagy ha elfogy a rendőr? Elfogy a tanár. Azért a, az orvos már elfogyott, meg fog tovább is, de a, a, képzeld, a, a, ha a pusztulás emelkedik, az nem olyan nagy baj. Most nagyon cinikus vagyok, de tényleg. Főnix-madár effektusra gondol? Nem, az, hanem, hogy a darwinizmus bevezetem a túlélésbe és az egész társadalmi rendszerbe, sok dél-amerikai társadalom is csinálja ezt. Nem, nem, érted, ha nem csinálsz semmit, aval nem ártasz magadnak, de én most nagyon gonosz kapitalista vagyok. De nem baj, mert egyben esztétal is ha Igen, azért mondom, hogy az nem, a rendőr, az nagy problémát okozna, mert azért erőszak szervezet tartja fönn az államhatalmat, de akkor lennének rangerök és szabad csapatok, akik magukra vállalják ezt a feladatot. Másszor lennének még többen? Még többen lennének. A, a tanárokkal tényleg az a baj, hogy öh, akkor meg, egy kicsit megátkozódunk, ez olyan, mint a tatárjárás, elsötétedés, az, az, az nem tudom, hú, azt nem tudom, nem is, akarom be, nem is akarok belegondolni, de belegondoltam, és én öh, kivárok majd, öh, hogy Bence és öh, Miksa fiam a középiskolát hol tölti, az általános Szerbiába. Ez egy kérdés, hogy meddig romlik a magyar oktatás. Nem tudjuk Elég magastról zuhan lefelé, tehát ezért igen. van szerencséje Viktornak. Miksa fiad majdnem Miklós, majdnem, majd is, majdnem most van a névnapja Mikuláskor, és ennek kapcsán hát, hát kaptunk véleményeket, kisildők, azt írja, hogy a szegény gyerekeknek, hogy a Mikulás nem most semmit, mert nincs cipőjük, amit kifinyesíthetnének és kitehetnének az ablakba. Hát így van, így van. Ezért csak azt tudom mondani, ilyen Mikulás idején érdemes ilyen bármit is osztogatni szegény gyerekeknek, meg biztos örülnek neki. Kifejezetten jó alkalom advent kapcsán, hogy az ember ilyeneket csináljon. Ja, próbálkozzatok. Tényleg azt tudom mondani, mert a játék is hozzátartozik az élethez. A szegénységben a játék is, ez jó, sok helyről tudjuk ezt, hogy hogy van, én nem tudom, mert hála istenek, nem úgy éltem, de amikor egy, -egy ronybaba, baba a babád, és abban van az egész világ. Másrészt, a csoki. Ne felejtsük el, hogy boldogság érzetet okoz a hormon, és hát a gyerekkorban egy kicsit boldognak is kell lenni. A felnőttek is, amikor már idősebbek, akkor már jobban szeretik a csokítók, és próbálkoznak így a boldogsággal. És ez mind összefügg azzal, hogy hitünk szerint, hogy volt Antiókiában a harmadik században egy Miklós nevű fickó, aki e, e, e, fantasztikus modern figura lehetett, mert kiszúrta, hogy a gyerekek ilyen szomorúak, meg nem kapnak semmit, meg így abban a harmadik században azért a gyerekeknek a társadalmi státusza lejjebb volt, mint a mostaniaknak akkor ő kezdte, nem a gyerekjogi képviselőik. Nem voltak gyerekjogi képviselőik, és akkor ő kezdte el ezt az osztogatást. Na, ezt gyújta ezt le, ugye, aztán a lapföldi Mikulás, a későbbi tehát a Mikulásnak hosszú története van, de az alap az az, hogy tényleg adjunk a gyerekeknek valamit most, ma, holnap, ameddig lehet gyorsan, mert egyébként ránk szárad a közömbösség. Ezzel az ünnepel sajnos én úgy vagyok, mint bevalom. Én is, meg egyébként bátyám is a legtöbb ünnepel, hogy miért kell valamit kiemelni? Mert hogyha ünnepeljük, ha megüljük az adott ünnepet, azzal egyből kinyilatkoztatjuk azt, hogy másik 364 napon meg nem foglalkozunk. Azzal, igen, ez, ez, ez igaz, de nem indulhatsz ki a mindig az zübermencsből. Tehát az azon az gond... időben szóltál? Ha, nem, én is ugyanezt a ugyanezt gondolom, hogy hogy nem le nem jó ez a szeretet ünnepe három napra, mert akkor tényleg mi van a többivel, de egyrésztről az is szép, hogyha ezt a három napot valahogy meg tudjuk csinálni szeretetbe, Ugye a karácsonynak az a problémája, hogy átfordul gyűlölködésbe, veszekedésbe és feszültségbe. Amit a kocsonya kapcsán? De a, a rengeteg stressz kapcsán, ami karácsonykor hmm. az embereket éri. Tehát hmm. hiába van az elhatározás, visszájára fordul a dolog, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz bizonyos értelemben a karácsonyt jól megcsinálni, ugyan összefügg a termék, piac, kereskedelemmel Tehát azért, tehát ugye nekünk az volt otthon a problémánk, hogy hogy tudnánk úgy ajándékozni, hogy mégiscsak a Jézuska születése ne az legyen, hogy kapók embert. Mert, mert ez így összekötődik. Egy üvegkonyakot körbe. Nyolc ember mindenki hát nem, a Hát a felnőtt, kor, felnőtt korban jalgálni. már megoldható, de gyereknél nem tudsz körbe küldeni hát konyakot. Akkor is tovább nem? Csak azt tudom, hogy igen. És ö, így van az, hogy például a, a, a Mikulás meg csak inkább csokit hoz. Tehát vagy hogy lehet szétválasztani a figurákat? Mert minden összekeveredett. Ö, a másik az, hogy... hogy, hogy, hogy ne legyen sok. Mert ha a sokat adsz, az, az mindent relativizál, és, és tényleg a boldogtalansághoz vezet. És akkor te mint hirdetnél? Karácsonykor? El vagy mikoráskor van ugye ma, de karácsonykor, amikor mégiscsak kiterjedtebb ünneplő hadjáratba kezdünk, hogy adjunk sokat, mert a gyerek a sokat és a nagyot szereti, és akkor így alakuljon ki egy... Ne, ne, ne, ne, adjuk ö, valami fontosat, valami keveset, és, ö, és minden, ami körülötte van, az meg legyen váratlan és érdekes, tehát például olyat teszek vele, ami, a, amit nem, elmegyek vele színházba, tehát a, ebbe az amerikaiak jobban élik meg a karácsony, sokkal közösségi létformaként élik meg, mint mi, mi németesen ma, családba magunkba húzódva, hol a szeretet ünnepéhez azért illik az, hogy ez a kisebb közösségi kapcsolódásokat követünk el is így. Mert jó együtt lenni igazából. De az érdekes, hogy Olaszországra például azt tartják, hogy meglehetősen Lengyelországhoz hasonlóan kiemelten vallásos nem, illetve ország. Én a legtöbb olasz turistát karácsonykörnyékkel átom Budapesten. Miért hát, nincsenek otthon? Mert nem kell otthon lenni. Ez se kell mondani meg. Azért, azért, mert kozmopolita egyházunk van, amelyben uh -huh. azt gondolja, mint a zsidók, hogy a, a, az univerzum egész történetéről van szó, és ebben a, a, a, az, hogy van karácsonyfár, tehát ez egy hagyomány, meg hogy esik a hó a ö, Valószínű nem ekkor született Jézus Krisztus, hát mondjuk ki, tehát nem december 20 van aki azt mondja, hogy igen, de hát komolyan tudósok szerint erre az időpontra tették. Tehát ez annak a megünneplése, amit az előbb is állítottam, hogy megtört a történelem hihetetlen e, fogaskereke e, azáltal, hogy a, a halál és a feltámadás történetében, bocs, és a karácsony a gyökere, az indulása a, a győzelem első pillanata egészen addig a halál az úr. Jó, de most földhez rakat módon a ehhez, hogy a kalendáriumot miért vitatod? Azért, mert, mit tudom én, éghajlati? Jó ja, nem, vagy, az, az, hogy van történelmi alapja, megfele, de hogy... nyilvánvalóan szimbolikus. De miért? Miért egyszer? Mert látod, ugye a születéssel kapcsolatos jászol a három királyok és utóbb képi világot, ami innen a, ugyan mérsékelt, de hát kárpát medence mm. és így tovább ebből az éghajlatból olyan tényleg valóban fura, hogy akkor hát nem úgy nézhetett ki ott De ott abban a, a, a zónában nagyjából úgy néz ki, december környékén És miért mondod? Mi az alapja annak, hogy vitatod? Vagy mások vitatják? Nem az, hogy vitatom, Bocsá, Mások vitatják, és te meg ugye ezt szóval. Hát mert a történészek egész szember. pontosan akarják meghatározni jó, de akkor, Oké, csak hogy akkor valami fogózót adján, hogy akkor miért hiszi a világnak a nagyobbik rész, hogy mégiscsak ekkor van a születésnap mert ö, számos oka van a, a hold, a, a, a világ stb. hogy ha mondjuk január 9-én született Jézus Krisztus uh -huh. mégiscsak visszadatálták a, a, a szimbolikus ö, sága a, a számoknak és a vallásnak az mindig is nagyon erős tehát hét, nap, hét napra teremtette Isten a világot nem tartom lényeges kérdésnek, hogy a harmadik vagy a negyedik nap, hanem ez valószínű, hogy valamit jelent, ami, ami a, ahogy ezeresztendő a végtelent jelenti, a, a, a történelemben ugye Jézus születése origó pontosan a, a számok vonatkozásában. Onnantól azt mondjuk, korábban azt mondták, hogy Krisztus után, most időszámítás után. Igen, csak nem a. De ez relatív, és a ugye tudom, tud hogy az, az év. Igen, de érted, hogyha fizikában belemész, tudod, hogy a tér időfogalma relatív, tehát ez, ez egyszerűen egy megállapodás kérdése, hogy mikor mi van. Ez komoly. Jó, csak arról nem állapodhattak meg, hogy Jézus születésétől vesszük, számítjuk a modern világ időszámítását, de még azért egy hétteljen el, mielőtt elkezdjük a, a, a, a, a nulladik évet. Igaz? A, a, nem tudom, mert össze, figye a, a, a, a január elsőjei szintén egyházi ünnep, az összefügg a a Jupiter csillagkép Tehát, én nem vagyok azért ennyire otthon ebben a világban, amely de egyértelműen egymásra épültek a, a korábbi pogány és keresztény szertartások és, és gondolom ezek hoztak létre egy valamiféle ünneprendet vagy de szerintem nincs jelentősége azért mondom, én, figyelj a az annyira átéle, az ortodoxok Szerbiában január 7-én ülik a karácsony. Hát hiszen a naptárokat nem állították. Hát igen, így. azt mondom, hogy akkor is 24-én Szabadkán úgy érzed, hogy karácsony van, holott a szerbek dolgoznak. Tehát még hiába a körülötted lévő környezet azt állítja, hogy nem is ez az időpont, Mégis, de egyébként hát, nagyon normálisak, igen, mert... mert ők is karácsonyként fogják föl. A jó a, a vajdasági magyarok, meg kétszer van náluk karácsok. Legalább kétszer. Legalább, Legalább kétszer van karácsok, és áldambulatnak, esznek is. Mert hogy a Gergely naptár szerint így van a, a, igen. Az ünnepeket, viszont attól még vannak körülöttük sokan, akik Ortodoxok, meg nem. Van egy beírás, amely szerint euh, szeretem bakácsot a zenével együtt. Ezt mindenképpen meg a következő zene alatt, alatt, előtt akartam felkonferálni. A, ami megint legyen a Pajortól, várja, nyújtsd ide a kicsi el, el. Ez úgy lesz zene, hogy az előzős hasonlóképpen azért zene, csak nagyon-nagyon jó szöveget hallom. Hát brodában, igen, jó, jó, kvázi jól brodában. írja a szövegeket. Legyen a négyes az élni jó, pozitív hangú. És utána folytatjuk? A beszélgetés persze. őt Hirtelen érlel nagyjár. Eljött Mint az, aminek Jönni kell És a történet Így lett Azzá Látod Egy apa viszi Gyermekét S ott áll A néma, Mert te tudod csak mennyit ér Megtenni, amit mondtál Harmadnap hajnalán Sok vándorlás után Megszólalsz az ég túloldalán Elindulnak ketten együtt sem. Csak egyetlentet mi használ? Harmadnap hajnalán, sok vándorlás után Megszólalsz az ég túloldalán, elindulnak ketten. kérek tévedtem, ez most nem olyan jó a, a, a, a jó lenni jobb, majd játszunk be jobbat most Tehát... szeretné az időgépbe visszamenni egy percet? Ne, ne, majd be kell vallani a, a mellé igen, felnőtt férfi felnőtt férfi, férfi, férfi, bevallja. férfi bevallja így van Zsuzsák bevallja, erről beszélgettünk egyébként a Dudival viszont amivel, a, amiről nem beszélgettünk és hogy mondjam, elhatároltuk és átoltuk igen. hozzád, az az a bizonyos testre, testre szabott törvény mert hogy beszélgettünk a Dudival a, a doping ügyben a, a hozott törvényekkel, jogszabályokkal kapcsolatban, <gül> amit ugye bizonyos, főleg orosz a, a sportolókatléták a, a testére szabtak, mire közbeszúrta a, a társ műsorvezető, hogy hát erre példát, mint hogyha Magyarországon is látunk, hallottunk volna, a Tiborzra gondol. a Ez Alex előfordulhat? Nem, az olyan szép, az annyit jelent, hogy a kovács kormány szóvivő tisztában van az irodalom szépségeivel, tehát amikor a Mórica rokonokat megírja, az, az azért jó könyv, mert tényleg így van. Tehát a, a egyrészt ez a rokonok világa, másrészt a, a, az egyházi segítséggel, egy kicsit a nepotizmus is, vagy hogy ki, milyen kollégiumban lakik, kiszereti a labdát. De akkor ezt nem ismerik fel azok, akiknek egyébként továbbra is kötelező a rokonok című? Ö, ö, és azt mondja, hogy nem életszerű kizárni azokat, azt mondja Kovács úr, ö, ezeket a rokonokat, ha nem egy ágyba alszanak az illetővel, mert, mert hát ez olyan széles társadalmi tömeg. Hát kisország vagyunk. Kisország vagyunk rémületes rokonsággal, olyan súlyos a probléma, hogy érted, ez nagyon komoly tudósok kellenek, hogy hogy tud kimászni egy nemzet abból a rokoni szisztémából, amiben Móric idején is működött, most még inkább fog. Én nem szeretném, ha Tiborc Tibor elszegényedne csak azért, mert a saját lábánál. Én Nekem megnyugtató érzés, hogy a veje biztosítja a nyugodt háttért ahhoz, hogy boldogok legyenek a fiatalok. Én én a szerelem pártján állok, amikor rá és Tiborszról van szó. Félreértesz engem. Érted, tehát e, én értem, hogy, hogy egy kicsit. De figyelj, ebben kapcsolatosan e, mondok neked valamit. No, most még azon rágódom, hogy én félreértelek el. Hát, e... Figyelj, nem tudjuk, ki mit... Aki még Bakács Tibor settenkedőt félérti, kérem szépen, és hallja a segélykiáltásunkat, az telefonáljon. Nem is mondtuk még el a telefonát. De én én elmondtam. Elmondott fejből, vagy elmondjam? Nem tudom, fejből, de elmondom. 0670. De tudod fejből? 93 00995. Na, amíg... Na, de várja, hogy kimit mond. Amíg tárcsáznak, hallgassuk meg, hogy... Figyelj ide, a megyesi Péter azt nyilatkozta egyszer, hogy korábban érezhető volt a korrupció. Ezt a magyar időkben le, lenyilatkozta, majd behívták az ATV-be, és ugye a korábbi kormányzatok alatt azért volt némi baja, mert hát miniszterelnök volt. Igen. Igen. Magáról is beszélt, in núce. Nekem az tetszett, hogy most pont az ellenkezőjét mondta. A, hogy ő ő tehetett volna többet kormányfőként a korrupció ellen, ezt beismerte, de hogy nem, nem, teljesen félreértették őt, ő pont az ellenkezőjét mondta. Na most tényleg ott ülök, és, és én nekem, hát nem tudom, talán mert nem ittam elég Diana Sósbor ezt, még működik az agyam, és tudod, ha valaminek a, a, a tagadása, valamit állítasz, majd tagadsz, az egyik nem lehet igaz. Ez tök komolyan. Erről idően. hány szó különböző formában? Ez, ez pont így van. valaki kézzel, vagy téved, e. vagy hazudik, vagy van valami harmadik, és általában tudod jól, hogy hányféle ember van. A... Jó, csak ezt mondom neked, Lága, de a, a dologban az a szép, hogy ezt ő állította elő. Érted? Tehát ez nem az van, hogy, hogy rárohant a sajtó, és kereszt kérdések alá helyeztem megyesi Pétert, hanem, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy eltanulta az orbáni technikát. behodott. Ne, hát az a behodolt, az nem lényeges kérdés, hanem hogy, hogy, hogy beszél? Tehát egyszer azt mondja, hogy piros, másról azt mondja, hogy fehér. És a, a, a, a pirosról mondja, hogy fehér, hogy mibe bízik, de azért jó a technikája, mert Orbán Viktor is képes erre, hogy önmagával teljesen ellentétes mondatokat mondja. Ja, mondtad. hát hogy a, a korabegy ütse, hogy a, e... miért szeretik a szocika gyümölcsös nyalókát. Miért? Mert van megyes is. E, és úgy, e... Azt e... emlékszel. E, e... A, jó, jó. egyszer megfogadtam, Szerdő, hogy Na a lényeg ez, hogy, hogy ez a amikor elszakad a, a jelentés a beszédtől, az nagyon veszélyes helyzet, mm -hmm. akkor ő, egy, tehát a poszgai. Tényleg azt gondolja, hogy ő, ő indította el az 56-os névfelkelést? Biztos, hogy hogy nagyon sokáig nem így hívta azt a nem, nem, ne, ne, csak mondom neked, hogy kinek mi, mi van az agyában. Egyszer, már elveste, szépen így ahol. átalakul. Most, most uh, valószínű érdekes egy kémelhárítós tiszta, aki minden közegbe fél. Tehát, hogyha az új időknek beszél, akkor tőlük fél az ATV-be beszél, akkor az ATV-től fél. Nagyon érdekes. De én hányszor veszem én... föl úgy a telefont, hogy itt a hívott fél, és meg szokták kérdezni, hogy mitől. Azért, ez korábban nem volt így. És most valahogy a para, akit ma nem fogunk felvenni, mint mondtad, de a parázás, bármitől való félsz, az valahogy erősebb lett. Nagyon hát erősebb. A nagyobb, szónak nagyobb, a másik, a, a pejoratív jelentését hallják meg az emberek inkább. Úgyhogy nem szoktam most már így felvenni a telefont, hogy a hívott fél. <kül> Igen, De igen, is. a kicsik lelkében ne kell srémületet. Csak azt mondom, hogy igen. A, a, a, ami nekem nagyon tetszett így a hét híreiben, csak mondom neked, hogy Jézel játszott a Puskás Ferenc stadionban a Honvéd. Eddig értem igen, és ö, nyertek ennek örülök, azért dukolok a honvédnak, mert tényleg állati igazságtalanság történt velük a amik... szurkolók nagyon kivoltak borulva, amikor egyszer csak lett ilyen néven egy másik csapat az egy, nba -ben. Egy puskás igen, tehát ezt tényleg ezt hogy gondoltak nem is egyeztettek senkivel, amikor ellopták a nevet és a puskás hogy is azt énekelték hogy nem lehet venni legendát, nem lehet venni, nem lehet venni legendát, nem lehet venni nagyon bölcs, tisztelet a, a honvéd ultráknak, ez egy nagyon bölcs meglátás, mert a legenda az kialakul, az létrejön az valami, az nem lehet be, az, az taóval nem lehet elintézni. Love. Volt egy Beatles nevű társulat, aki a szerelemre ugyanezt vonatkoztat. Igen, igen, igen, így van. Gazdagapuka nem tudta megvenni azt, ami ráhítózott. Igen, a nem a lehet, fiú. sajnál, van a pénz, pedig az jó állati fincsi dolog, azt én tudom, és van, ami nem lehet pénzen venni, szenteket, legendákat nagyon nehéz, viszont, viszont meg lehet gyalázni puskás, tehát semmi köze puskásnak, felcsúthoz mondjuk ki, mert el fogják felejteni a kicsik. Azt hiszik, hogy ott született. De miért? miért? Hát a, a, a Bozsi a a stadion nemtől nem messze megy a metró, a puskás stadiontól nem messze megy a... A kisvasút. És érted, de érted, a kisgyerek a kisvasúton azt fogja gondolni, hogy Puskás bácsi, ezen a kisvasúton volt ö, ö, úttörő vasutas. A vége ez lesz, hogy mindenki idióta lesz, és azt gondolják, hogy, hogy majd lesz egy történet, hogy a felcsúton született egy kisfiú, úgy hívták, hogy Puskás öcsi. Na, adjunk egy kis ö, pajort, és aztán olvasok egyet. Most a te éges ember, az jobb lesz. Mindazt, ami fontos, újra elkezdeni A híreket nézed, az ebéd megöl A műsor szándéka mögül Egy mogul árnyéka vedül A képen egy hadúr fenyeget vadul Hol is van kapul? Ez a zóna, hol terül el? És ki ez a gyilkos Bere Beremek alatta a komód Ahogy a bikamód Verbális törkészlet, törkészlet. A lélek ki az égre fölnézett És a földrészeken átfürkészed Természet más, mint a neten böngészed Porfészek De mit tehet az ember, ha nem mer Ha nem tud bánni, igen, nem és nem mel. Ha arcára redőt, az em kevés Ötven év Pesten ez nem kevés Szenvedés, de a nem engedés is több, mint a nem telés Lelke mint az ingatlan Ez az ingetlen, bünkatlan és irdatlan, méltatlan Az óra vére, elered az óra vére A HRS, ha rákeres, vajon infót róla kére Hóba, hébe, jó hat éve, mindezek okán nyúlt a pohár után, tropán és jött a sok torkán, gurulópia folytán teológia. Jó, hogy van hozzá fia, Mert itt kevés a puszta teológia Te mesterséges emberi hív az emberséges mester Nem kell félni, Itt az élet kezdte Te mesterséges ember hív az emberséges mester Nem kell félni, nem kell itt az élet Csergés A Földerül föld erül, A nagy szaj ha földre ül Ha a jel fölkerül A szembe könyvegyül És végül egy könyv lesz könyvedül Mert babilon nem csak papíron van A horog már a van És rajta a van a, a Ez a máig ható adóság Amit kutat az adóhatóság És a benne lakó tahóság Sajnos ez a fakó valóság Az ember ilyenkor Centrikus pörög Befelé néz, mint a koncentrikus Körök Tók, kocott Kocok, tökök Kopog, köhög A férfi, akit a nőver Mert a kisújában Minden manőver Ha behódol idővel Arcen mindig több lesz Egy redővel Mert neje túlzott A karizmatikus vagy inkább mondjuk ki Mariska típus drasztikus butus kolibus Ráadásul Meggondoltam magam most, hogy az a zenét, de meg fogjuk hallgatni, de csak a szöveg után, mert most elolvasom a Krisztus katonáit. Tamás, ne haragudj, most lehúztunk. Igen. Tehát, tudom, hogy advent időszak van, és nem kell itt háborogni, de azért az nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, hogy mi volt ebben az elmúlt egy évben és most csak a saját szemétdombomra tekintek a szemétdomb elég nagy a katolicizmusról van szó ennek egy magyar változatáról tehát Krisztus katonái 2015-ben végre egymásra talált a katolikus klérus és a KDMP. lehetne ez evangélium is de nem az, mert nincs benne semmi jó hír írhattam volna a katolikus egyházat is de az nem lenne pontos mert a kádár rendszerben a hívők között sokan nem voltak besugók ahogy a főpapok között is volt kivétel ám ebben az évben mindenkinek szint kellett vallani saját ura előtt attól függően hogy Orbán Viktornak vagy Jézus Krisztusnak hívják a nemzeti katolikusok ebben az évben sokkal jobban teljesítettek aminek majdnem az lett a vége, hogy a magyar püspökök majdnem kitagadták a római pápát. Először Erdő Péter figyelmeztette a hívőket, hogy aki egyet is befogad a menekültek közül, az nem Krisztus parancsát teljesíti, hanem a BTK szerinti bűncselekményt követel. Ma jött egy kis Rigó, aki oly szépen dalolt, majd elhánytam magamat tőle. Rigó mondja Ferencnek, hogy nagy a feje, Közölte a szeged csanádi püspök, hogy a háborús menekülteket azért nem kell támogatni, mert tele vannak dohányjal, különben is szemetelnek. Ezt a szép, tiszta hazát, amiről fogalmas sincs Ferenc pápának is, Buenos Aires volt püspöke, nem tudhatja milyen túlélni egy diktatúrát, ahogy menekülteket sem látott, soha csak tévében. Igaz, első útja Lampedúzába vezetett, de biztosan kórálni ment oda magát a tengeri levegő miatt. A pápa beteg, ő maga mondta, de a magyar klérus azért imádkozik, hogy tényleg igaz legyen. Hadd legyek őszinte, megszoktam már, hogy egyházan főpapjai szembeköpi Krisztust. Veszprémben is a pap jelentette fel a családunkat, hogy apám hitt arra járat, hogy Romániában is az a nagyszalontai pap dobott fel minket a szekuritáténak, akinek vittük a segélycsomagot. Sokáig haragudtam is apámra, miért állt szóba, hercegprímásokkal, paskai, lékai, holott tudtuk róluk, hogy besugók. Ekkor alakult ki bennem, hogy római katolikus vagyok, nem budapesti. A szívem mélyen mégis sajnálom őket, mert ha hittek is valaha Istenben, akkor lesz, volt nekik egy súlyos találkozásuk, egy tisztázó beszélgetésen, ahol nem tudom, mit fognak hazudni korábbi és a 2015-ös évről a teremtőnek. A magám véleményük a témáról nem biztos, hogy megmenti őket. A KdMP teremtője Orbán Viktor olyan szent háromság Mén Zsolt, aki a találkozik Epifánia megváltójával áhított ki rózsás orcájára. Ha nő lenne, azt írnám, méhében felújjong a gyermek. De micsoda szerencs, hogy férfi, és szülés helyet vadászhat kedvére. Vasárnap a legalkalmasabb erre, a mise után, telipocival, mindig jobban esik venni a szalonka vérét. Semjén doktor és díjazott publicista nem csak. Személyes példát mutatott a sportszerű ölésben, de tudományosan is az egyik legképzettebb elme, a Hoffman rózsát nem számítjuk. De régóta túllépett már a darvinizmuson, az evolúción, így nem csoda, hogy egyetlen ötletével forradalmasította a magyar vadásztársadalmat. A foglyok kiváltása a török óta, idők óta hagyomány egyházunkban így nem csoda, hanem keresztény politikai bravúr, hogy ma már a is vadászható, mint vadon élő állat. Nekem az benne a legszimpatikusabb, hogy mindig jól öltözött, papi civilben jár, mert a reverendát belül viseli. Csak időkérdése, hogy feje körül a glória piros-fehér-zöld legyen, ami egyedülálló a szentek között abban bízom, minket boldogítva hosszú életet él majd közöttünk, bár Hamvas Béla vagy második János Pál pápa szerint mindig gyanús, ha valakit nem hagy meghalni az Isten ideje korán. Az én kedvencem mégis harag Péter. Érzem róla, hogy Krisztus katonája, de nem azért, mert a képviselői fizetések csökkentése kivételével mindent megszavaz, ami eléje tesznek a gazdái. Van tartása, hozzá arca, ami még annál is súlyosabb. Mindig felülről pillant lefelé az emberre, ami nincs összefüggésben a magasságával. Különösen jó megfigyelő emiatt. Én is észrevettem, hogy Bence fiam nem eszi meg abba a főzeléket, és azért, mert nem éhes. Ha jó apa lennék, és ha hagynám valóban három napig éhezni, tuti az egészet a cupákokkal együtt? A gyerekek már ilyenek, akkor sem éheznek, ha éhesek. Persze ilyen szintű dialektikára csak azok képesek, akik túlléptek a -e mai kocsmán, és képesek az unortodox gondolkodásra. Az ellenzéki gyermekéhez és bolsevista trükk, a cigányok meg gazdasági menekültek Pakisztánból még akkor is, ha sok száz évvel ezelőtt is jöttek ide. Hűségénél csak lojalitása erősebb. Amitől kicsit szomorú vagyok, hogy az egyik legsnájdingabb képviselőjük Pálfi István elhagy minket. Kiváló szónok, a gasztronómia és a bolkortúra mestere. Dublinba megy követnek. Nem lesz az könnyű kenyér, hisz az írek nem is a szőlőlevét, árpa és maláttalébe öntik fájdalmukat. De érzem, Pistában még rengeteg a lehetőség azon túl, hogy rendezi a magyar és az írek közötti ősi ellenségeskedést, még a viszkit is megszeretheti. És még valami személyes a családom kivételemmel, mint KdMP tagjai, Valaha a magyar nemzetet olvasták, de egy gecizős napon hirtelen átváltottak az új időkre. Mindig tudják, mi a helyes ilyen zavaros időkben. És sajnos ideológiailag képzetlen vagyok, de azért szeretnek még mindig. Csak nehogy bajuk legyen ebből is. Ez akkor most a pajor. From Hungary, center of the world Pani, my Ruski, and bitte schön. My country, Selavi, ain't this in Syrien sorry, is just a memory now A Barshoi theater is general problem New system, love story, that is game over Communist, bureaucrat, ghetto, the capital Emigrant, cello, make-up show everywhere Paprika und Gulasch, verkaufen Chinowik This is the souvenir and handmade republic Arrivederci. Comanda the Dercie, Commandant Policai. Don't say bon appetit, Industrikanibar. Boy is ten bungalow, going to holiday. Klein dolce vita, let me communicate. I un on autobahn, leave happy lager. Bestie green grass, bonjour, zusammen. Hungary is hungry for more, hungry for more, hungry for more. Hungary is hungry for more, for more. For more. hungry for more. Angela is hungry for more, hungry for more, hungry for more. Angela is hungry for more, hungry for more. I take my tube here, looking for an Please give me best price when I go rent a boat. When they no make me discount on the market, niemnoga debiza heavy my pocket. We give it small money, but life is wunderbar. Ich bin nicht Movie Star, I am not Chancellor. Utsitsa minimal, paar ferguson, vergessen show, antworten if you can understand Espresso café, spaghetti Milano Secondhand blue jeans, buying from Chicago Researching gentlemen, calling to cocktail bar. Minimal anglisch, ich plechen, mein capitan. Mm. Nur kleine foto, showing to family. I was there, believe me. Look to my graffiti. No Wiener schnitzel, no cappuccino. Yankee don't go home. Oh, mio. no Lamor Schanzon. Nein, überhaupt nicht. Nothing can touch me. I am so hungry. Hungry Hungry for more. Hungry for more. Hungry for more. For more. For more. Hungary is hungry for more, hungry for more. Hungary is hungry for more, for more, for more. Hungary is for more, is for, more. for, more. for, more. for more. I say, ensure the go, Mr. Officer? Could I judge my life in the universe? But kind how to bank going to house sir. Was is koniec filma un General Bowser You don't know anything about my history Daradi, tovarish, I tell you mystery history. Sovietski soldatid, big boom, boom fascist But my lengthy robot started so rapid KGB follow me everywhere, ulica I was not Gagar in Slajeve, komisar America, freedom, was under a cosmos Sam is the gurning, kratnaja Mosko Grandpapa, Tata. Comité Partizan Grân amma singil in stile nach Padrigal Tanem vam kalendar Celebrate ungefer Jedmar os kamims un good preis Tu știm e trei dokument, în document diplomat Andergrând restaurant Money change acrobat Spatire în konsulat. Give me a passport, my humble jailhouse track, be ambassador. Rusky armadia was hasta la vista, new global network company, Naya Wirtschaft. Government deal I have, narrow me credit boom, we future, we will know very soon. Going to TATCOM, cannon didn't come, but made in China, get food for everyone. Camera broadcast, everywhere everything, now I am hungry for more, and let me, let me sing. Hungry, is hungry for more, We for more We for more I for more We for more for more I for more, more. Ouais. We right. more, more. More. More. More. more for more We for more I need these for more <ifa> Szer szervusz Ibra, hallasz? Halló, hallok, szia! Hallasz Ibra? Igen, igen, te hallasz? Ahó. Ahó? Na összeven a kapcsolat, vagy nem. Én nem hallom. Te ha hallod? hallas Hallasz Ibra? É én hallak. Várjál, fölteszek egy rendes fejhallgatót. Mindjárt, mindjárt kapcsolatban lépek veled MZ per X. Szerbusz, itt vagy? Itt vagyok Na jó van, jaj de jó, Ibrával beszélgetek Egyrésztől azért is Mert szakmai kérdést akarok feszegetni a, a, És te rálátsz azért a magyar rendőrség Munkájára, te meg tapasztalt Sokat utazott ember vagy Hogy én a hétleg leggeniálisabb Dumájának a, a Valaha rózsa Sándort alakító Kiválóan alakító Oszter Sándornak A vallomását tartom Ugye tudod, hogy egy momparba összetört egy csomó autót. És, és itt az befolyásoltsága volt. Elég komoly itt az befolyás. Úgy tudom, hogy a vérébe egy ilyen 8-10 feles mm -hmm. körülbelül adag volt, ami hát gondolom jó minőségű adagok, mert annyi ezt csak van. Hogy... Én ismerem az ügyet is, csak én nem, hallom, én nem tudom, mit nyaklott a héten. Ja, hogy, hogy hát nem előtte, hanem utána hívott. <gülhet> <gülhet> <gülhet> hát ez, ez, ez, vereva, ez olyan... Ez olyan aranyos. Mert odalépett egy, egy tisztelője, megkínálta egy üvegtöménnyel, és ő az, a stresszre ívott egy kicsit. Ilyen bejön? Bejön, vagy ilyenkor mindenki mosolyog? Hát, ez a nehéz köbdés. Az igazság, hogy az gyakran alkalmazzák, de ez a, a vérvizsgálat, ez ki tudja mutatni azt, hogy hogy mikor itt? tehát hogy mikor, mikor itt az alkohol akkor, amikor ezt megiszak, nagy dózisba jön az alkohol uh -huh. korábban itt tehát előtte akkor már bomlik le tehát hogyha hirtelen nagy dózis van akkor, akkor azt az, az, akkor fel, tehát az kellett mutatni, utána jutni uh -huh. tehát uh, itt is el fog hasalni az gyakori, hogy a, a, a, a, a, a nyugató nem tudják nem, nem szokott sikera, nem szokták sikerre alkalmazni ha, aztán vannak olyan esetek, amikor ilyen kérdéses, amikor mondjuk nagyon sokan érkezik meg a rendőr ugye a vérvizsgálat akkor, akkor használhatnak az eset időpontját hogy mennyi idő telt el Egy, itt nem, nem ismerem az esetet hát később a te rendőrség, de voltak biztonsági őrök akik sok mindent láttak az, az nekem nagyon tetszett, hogy azt hitte hogy ő egy filmben van, és közöltődő FBI egy ügynök vagy e, és fekvő támaszokat a mert szkanderelni akart ilyenkor bájos, nem? tehát van valamiféle romantikája van azért mondom, hogy egy kollega úgy szólította a rendőröket, hogy kollega Ford, nem. tessék elősbefolyásoltság alatt lehet. Igen, igen, de olyan szép, hogy egy színész akkor is játszik, hogyha a a részek, nem? Igen. Tehát ő, ő azért nem hagyja el a színpadot olyan gyorsan, mint gondolná. És a volt valami fejlemény? Nem, csak ez, hogy, hogy azt nyilatkozta, hogy kiderült -e a, a, a a vallomása, és hát nekem nagyon tetszett Én ez. Nem, tehát akkor mi nem, csak most, most, most került napfilágra vallomása? Igen, igen, igen. Te, a, a, a másik, ami egyszerűen fantasztikusnak tartok, és ez most mint jogászhoz fordulok, mm. hogy ö, ugye az van, hogy a Görögországból kitoloncoltak 31 menekültet. Mm. 19-et őrizetbe vették, de a többit visszaküldték Görögországba. Most van egy ilyen 20-30 fős csoport, akit dobálnak két határ között. És azt mondják a pakisztániak, hogy tartsák be a, a, a jogszabályokat az uniós hatóságok. Tehát elképzelni se tudom, ugyanúgy lesz, mint a, a repülőtéren, tudod, vannak ilyen olyan zónák, amit sehova se tartozik az illető, ha ott van. A tranzitban? Hát a tranzit, érted, most, most ezek a menekültek, akik e, már többször, tehát kiutasítják őket minden országból, lesz majd egy sziget, ahol lesznek ezek a, ezek a menekültek, akik mindenhonnan ki vannak utasítva, vagy hogy lesz ez? Hát én ezt nem, én nem tudom. Mert ugye most ez, a, ez, a, ez, a, ez az áramlás mégis ellenőrzés nélkül zajlott nagyjából. Voltak pontok, a ellenőrizték őket, ott a görög, görög orszám, a Törökországban a, leg, a legtöbbségüket hagyták regisztráció nélkül tovább menni. Hát igen, teljes szokáoszt azért mondom, de most két ö, határ között dobálgatnak embereket is. És, és, hát az a, valójában szerintem előbb-utóbb az lesz, az lesz, hogy fogják. lezárják a határokat mindenhol. És akik a határ mellett ülnek, azokkal mi lesz? Azok kilőhetőek lesznek? Lőhetőek? Ki ki lőhető? Érted? Tehát lezárják a határokat, akkor lesz egy Aha. olyan tömeg, aki seho, sehol se lesz. Azt le lehet majd lőni, vagy mit csinálnak velük? Hát őket evleg vissza kell toloncolni. De ugye hova toloncolni. Hova tolonszor? A tálivokhoz vagy a Ja. Hát meg most volt az, nem, hogy ott, ott voltak ezek a Vörögország partjára, nem, hogy ott bevarták a szájukat, hát igen. már emberek. Öngyilkosságokat is elkövetnek, igen. Előbb utóbb az a temeg az, hogy Igen, igen. És most, hogy a, a, sikerült az, az iszlám államnak Afganisztánba is kicsit terjeszkednie a helyzet, semmit nem javult. Sőt, az még, még az lesz. Még kontrolláltatlan, az iszláni, Afganisztáni határok közelében. Ja, de akkor ezt mondhatjuk a hallgatóknak, hogy semmi jó hírünk nincs a világra vonatkozva. Mondhatjuk azt, hogy nincs, nincs, nincs nagyon remény, mert ahogy a kilósba szoktunk. Igen, nincs nagyon remény. Jó van. Köszönjük, hogy Egerbe fölálltál a boros plaska mellől. Egerbe vagy ugye? Igen, Egerbe, de még azt mondtam, hogy a Simicskáról fogunk beszélgetni. Mi, mi történt a Simicskával? Hát most azt történt, hogy a, az állam, tehát most el akarják, ki akarják venni el róla a földeket is. 2011-ben kötött, 2011 kötöttek vele nagyon hosszú távú ilyen és És most, ami negyven éve jár le, és ez a kap eu alapú támogatást elképesztett pénzeket kapta. És most meg akarták változtatni, hogy kivegyék őket, mert akarják ezeket a földeket adni. De, de nem tehetik ezt Lajossal? Megtehetik? Hát megtehetik, mert ezt próbálták módosan a földtörvényt, uh -huh. de az két többség kellett volna, de nem volt a 200 többség, többség. Hogyha fogják törvényként akarják módosítani, hogy az lesz benne, hogy a föld, föld földek esetében, hogyha tulajdonos váltás van, akkor már nem érvényes a korábbi szerződés, korábbi tulajdonossal kötött szerződés érvényessége. Hoppá. Simicska most el akar menni a Strasbourg. Hát igaza van. Mindenhol. Tényleg, az el tudod képzelni, hogy a Simiskáért harcolni kell majd küzdeni civil jogi szervezeteknek? Hát különben igen. <laughs> ja, igen. Különben igen? Igen, de hát beszéltük már, hogy már is mi, mi ketten vagy többen. De ott ugye a Simicska végül is, mindegy, hogy korábban milyen kontextusban volt, most végül is alkalmas a rendszer megdöntésére. Hát egyrészt, meg másrészt, hogy jogtalan és méltatlan dolgokat követnek-e vele szemben? Most a durva, hogy, hát jogtanul került, hata, jogtanul került igen. Az életbe, a helyzetbe, főleg, hogy jogtanul kapta meg, de most, most mégis az a korábbi felüljön, a jogtalanság felülje a mostani A jogtalanság, igen, igen. Hát? Igen, tehát egyrészt a szemünkbe ott a könyv, hogy egy, egy oligarchát így bántanak, másrészt pedig mondjuk ki, hogy akkor is bántják. Igen. A kérdés az, hogy én például, amikor ezt olvasom, akkor én utána én akkor elkezdem sajnálni. Igen, én is azt mondom, igen, mert, ez, mert mindenkinek jár a -e valami az igazságból. Igen, így van. Jó van. Igen, és nincs fekete-meccse. Hát vagy, aki, vagy van, de az a sakk. Ja, az, van. az van az ott is számtalan kombinációs lehetőség van a, a, a sankban a döntetlen nagyon ritka, ami a politikára inkább jellemző a sakk, az gyilkos játék Igen. politika is, de nem annyira, mint a sakk nem, nem, nem ja. azért én jobban szeretek sakkozni, mint politizálni jó van, köszönöm, hogy és, és az mi van? hát semmi, csak egyszerűen állatira tetszik a figurat kézeld el, hogy, hm. hogy, hogy, hogy hogy érzi a, a tempót a helyzetet, hogy a statiszták, gondolom a rendőrök voltak neki, a statiszták, a, a, a környezet az ilyen jó, autóparkoló. nem tudom, van olyan pillanat, amikor én is úgy érzem magamról, hogy ne viszi, komandós vagyok, tök komolyan. Hm. Ja, hogy megyek az utcán, érzem, hogy... A filmben lennék. Igen, mint a filmben lennék, hogy beugrok a tengerbe és kihúzom a tenger alatt, jár, megmentem egy mozdulattal, képregényeket nézek, akkor is eltölt ez az utat. Te, de te nem gondoltál néha magadra szuperhősként? Dehogy nem, dehogy nem. Na, na ugye, hát ugyanez Oszter, és de ő volt Rúzsa Sándor, tehát totálisan nehéz a helyzete, ilyen mentálisan. Szerintem. Jó van, köszönöm, Ibra. Puszikállak. Jó, jó. Ja, köszönöm akkor a hívást, és a további oldást. Köszi, köszi, ciao ciao. És akkor most már olá, Anna Marira, ez a másik paripám addig fogom játszani, régen azt mondtam, hogy olá, olá Iboja, akkor mindenki mondta, hogy hú, tényleg így van, meg Rúzva Magdi, most már, hogy nincsen tévé, csak rádiót, azt mondom, hogy olá, Anna Mari. ha, -ha. Romlott testem A bokorban Tudja, hogy azért el a zene, mert itt van, ami pozitív zsidónk, Brauer Péter! Üdvözlöm, jó estét! Kívánok a kedves hallgatóknak és a műsorvezetőnek természetesen, vagy ahogy a Közelkeleten és és a világon ma mondják, Hagurim Az azaz a hanuka fénye és közben megszólalt az operaházból egy telefon, de már is lehalkítottuk, és akkor folytatjuk tovább ez a modern tekint kedves hallgatóim, miközben az ember beszél, megszólal a másik telefon, majdnem így történt ez ma reggel is a televízióban, de azt is túléltük. Tehát arról kezdtem beszélni, hogy világszerte ma meggyújtják az emlékezés gyertyáit. Miről is szól az az emlékezés gyertyája? Ez egy örömünnep. Időszámításunk előtt vagyunk. Ezzel 175-ben, amikor is a görög csapatok megszállják a jeruzsálemi szentét, elfoglalják, és megszentségtelenítik. A zsidóknak megtiltják a körülmetélést, megtiltják azt, hogy a vallásukat éljék, és akkor a zsidók fölháborodnak, és Juda Makabi vezetésével, aki Judás Makabeus névre is hallgat, megszervezik a felkelést, és 165-ben természetesen időszámításunk előtt járunk, visszafoglalják a templomot, a templomot megtisztítják, leszedik a képeket, lerombolják a szobrokat, és találnak egy korsó olajat, amint még a fő rajta van, a, ahhoz, hogy a, a templomba az olajat lehessen használni, ahhoz természetesen kósernak kell, hogy legyen, és újabb olajgyártására legalább még nyolc napra lett volna szükség. Slön csoda történt, ahogy ahogy a Héber mondja, Neszt történt, és az egy korsó olaj nyolc napon keresztül volt elegendős. És így aztán az történt, hogy mindenki emlékszik ugye a menórára, ami eredetileg hétágú, Ez vált nyolc, illetve kilenc ágúvá, hisz nyolc napon keresztül az olaj elegendő volt. A kilencedik ága neki az a samesz, azaz a templom szolva. Tehát jobbról balra, vagy ahogy ö, több szkola van, valaki azt állítja, hogy balról jobbra van, aki azt állítja, hogy jobbról balra. Kell meggyújtani a gyertyákat. Minden nap egyel többet. És miért még a műsorvezető barátom megkérdezni, hogy jó-jó, de mi köze ennek az ünnepnek a keresztény karácsonyhoz? Mi köze? Annyi, hogy ott is egy zsidóról van szó, ugye, aki Józsefnek és Máriának a fia, na most karácsonyhoz a hanukának abszolút semmi köze, ha csak annyi nem, hogy nagyon közel vannak a naptárban, és minek utána a híber naptár az mozog, még ha még össze is ütköznek, tehát ugyanazon a napon vannak de hallgatóink között biztos nagyon sok a fiatal, meg a nagymama, tehát az is, aki adni akar, meg az is, aki kapni akar, tehát gyorsan el kell mondjuk, hogy maga az ajándékozás az kelet-közép-európából származik, amikor is a lengyel zsidók, a polisi zsidók hazamentek a gyerekek, és panaszkodtak a szülőknek, hogy a szomszédban, ahol karácsonyfa van, ott ajándékot, ajándék is van, náluk mér nincs, és erre azt mondták, a polisi zsidók, nem baj, akkor mostantól fogad nálunk is, van, ám mi a különbség, hogy minden nap kapnak ajándékot. De az ajándék sem ö, csak azért van, hogy, hogy élvezzük, hanem azért is, hogy jótékonykodjuk. Ebből származik. Hanuka geld, azaz a hanukai pénzadomány, amit arra használnak fel a gyerekek, hogy jótékonykodnak belőle. Van egy kis perselyebben beletözik, amit kapnak a szülőktől, van, amiből vesznek maguknak ezt, is egy bizonyos részét féletesít jótékonykodása. Hát így lehet, kérem a mecenatúrát, a jótékonyságot már gyerekkorba eltanulni. Megtisztították a szentét, és akkor már is vonjunk egy párhuzamot. 200 évig boldogságban éltek, aztán a görögök után jöttek a rómaiak, akik megint megszentségtentették, és lerombolták a templomot. Majd a második világháborút követően az ENSZ közbenjárására, ugye emlékeznek az Egyesült Nemzetek, megszavazták az önálló Izraelt, és hogy hogy lehet a két dolgot összekapcsolni, az nagyon egyszerű. Akkor ott a görögöket, akik kivelték, azok nem a könyvnépen voltak, az igazi bátor katonák voltak. Mi már megszoktuk, hogy a zsidók szemüvegesek, vékonyak, e és nem sportos alkatúak, inkább a könyvnétének hívjuk őket. Ez persze nem így van azóta, amióta önálló Izrael államnak él, és létezik, hisz újból katonák, önálló harcosok vannak, akik a szabad és demokratikus országot meg kell, hogy védeni. Na, erre emlékezünk nyolc keresztül, a akik megtisztították a templomot, ott Modin városából elhozták azt az egy olajat. Ez, amit tudnunk kell erről az ünnepről. És napjainkban a Hábád mozgalom bevezette, hisz az alaptézis úgy van, hogy az ablakokba ki kell tenni, vagy az ajtóhoz, a mezőzéhez közel a gyertyákat, hogy mindenki lássa, hogy ünnep van. Ezért aztán a habaz mozgalom ezt úgy fordította le saját magának, akik ugye Amerikából származnak, hogy a köztereken hatalmas nagy menórákon minden nap több többet gyújtanak. Ez az, amit láthatunk. Ma is már ezelőtt egy fél órával szerintem megtörtént a nyugati pályaudvaron, és bevilágítják a szabadság fényét mindazoknak, akik a szabadságra és a függetlenségre álmodnak vagy várnak. Arra válaszolj, mert most mondtad, hogy szemüveges zsidót képzeljünk kell. Ki veszélyesebb? Egy KGB ügynök, vagy egy moszados? Hát szerintem a kettő ragyogóan együtt működik. <gül> alkalmával nem politizálunk. A bármányban <gül> bár erre nagyon nagy szükség van, hisz a karácsonyi előkészületeket Londonba is próbálták terroristák megakadályozni. Elkezdték a visszatolontolásokat is, úgyhogy bízom benne, hogy a nyolc nap is fénybe boldogságba fog eltöltözni, és nem lesznek több ferorszámadások. Arra kérjük a kedves hallgatókat is, hogy figyeljenek oda, és ha az utcán látnak egy csomagot, azt nem biztos valaki ajándékba hagyta. Ott biztos valami robbanószer van bele. Nem hozzányúlni, nem belerugni, mert a csali lehet benne, és így próbáljunk vigyázni magunkra és egymásra, és ne felejtsük el a vitaminjaikat bevenni, és mint azt szoktam mondani, reggelenként ablakokat nagyra, nagyra tárni, friss levegőt sem és ami még fontosabb, még életünkbe adakozni, hogy azoknak hogy érezzék jól magukat addig is, amíg mi érünk. Köszönjük Péter, most is jó voltál, is kedves hozzánk. Ciao. Jobbakat és kellemes ünnepeket. Hanukasz, amíg Ciao. És hát folytatjuk Ola Anna Marit, aztán hogy hívjuk Robit? és Robi, vajon itt van? Nincsen. Na, hát akkor egyrésztről megpróbálom átdúmálni a technikai helyzetet, ha nem technikai helyzet, akkor is átdúmálok minden helyzetet. A, mondjam el, a pici jó hírek mellett, hogy nagyon izgulok a Hertának, a Berlinnek, a berlini mackónak, Dárdai Pálnak, és hát végtelen öröm, is egy magyar történet, hogy ne, megint győztek, és továbbra is a negyedik helyen vannak. Mind a mai napig nem tudok kibékülni a, azzal, hogy a focinak azért nem lehet örülni, mert pártunk és kormányunk legféltettebb szeretett gyermeke. Értsétek meg, hogyha politikai kérdés lesz a fotball, akkor végképp elvesztettük a reményt ahhoz, hogy bármikor is örüljünk. Ezért jó példa a Berlin, mert tényleg közel állnak a, a berlini fotbalisták Azt se tudom, hogy kik vannak a csapatban, tehát nem számít a, a nem, nem is a sportrajongás, hanem már megint az a magyar lélek, hogy a, a mi palink, a minket, a drága, a De mégiscsak jó volt. A, ami hát persze <gül> kevésbé jó vagy, vagy vicces vagy álságos az a, ez a ez a Tiborcs, ez, ez érdekes, hogy a Lex Tiborcs, hogy, hogy ha hoznak egy ilyen törvényt Magyarországon, és Dél-Koreában szerintem biztos pár kukát felgyújtanának, vagy é, hogy mélységes csendborul erre a tájra. Tényleg beletörődtünk lényegében, és elfogadjuk ezt a rendet és ezt a rendszert, amiben együtt fogunk élni. Most már csak családtagnak kell lenni és a családtaból uh, távol elárulom, hogy itt vagy. Érted, hogy. hogy uh, Regős Robi küldött, mert érezte előre, hogy. hogy, uh, hogy nem, le, nem lesz, hogy, és akkor ha. Kötbe vész, és egy olyan területre fog, azt hiszem, hogy. Uh, akkor beszélgessünk tovább. motorral érkezni, ahol, ahol, ahol, ahol oh, oh, nincs térerő beszélgessük, akkor kérlek szépen tovább jó, tehát um, hol tapadtál le pontosan a testvisszabott törvénynél? ja, ennek a legsztiborsznál hogy, hogy tulajdonképpen már mindegy hogy milyen törvényeket alkottak a parlamentben, erre rájöttél hogy nincsen semmiféle hatásunk rá a, a, ugye a, azért a, mondjuk el, hogy hihetetlen tökfej Fodor Gábor vagy Varju László a tökfej szerintem egy nagyon kedves megszólítás, ebben az esetben ők például véletlenül rossz gombot nyomtak meg. És akkor arra gondoltam, hogy tudom, hogy nagyon kemény ám a parlamentbe ülni, és eltalálni a jó gombot, de, de szinte nem lehetetlen. Tehát de a, bocsáss meg, ha követted... 4 Bence, pontosan megcsinál, né négy éves Bence és megcsinálja, csinálja, hogy lekapcsolja, vagy felkapcsolja a villas, mert megcsinálja. már hát megcsinálja. Csak abból a szempontból, mindegy jó tökfejnek, akár nevezhetők is, de múlott rajta valami? Tehát, nem múlott semmi, de érted, hát nem szakad le a keze becumizik be, be hát, kb. egy a, a, a, az állásáért, és nem találja el a gombot. Miért kell azt mondani, érted, hogy ez a minimális, amit elvárhatnál egy ellenzéki képviselőtől, hogy eltalálja a nem gombot. De nem találta el. Mi, mi ez? Hát még fiatalnak látszik. Mármint nem látszik annyira öregnek, hogy elhibázza, érted? Na, de látod, abban megint csak igazad van, hogy ugye um, mennyire ahogy te is mondod mindegy, mennyire nagy a közöny, mert amikor talán most már az elévülési idő után jó sok évvel mondhatom, hogy amikor Hámori Csaba rossz gombot nyomott, igen. talán emlékszel, igen, igen, igen. pedig azon múlott is valami, és akkor még sokkal nagyobb figyelem összpontosult arra, hogy a parlamentben ki milyen gombot nyom, aztán utána hogyan kimagyarázni magát, akkor abból azért ügy lett. Hámari Csaba rossz gombol, hogy most, most nem Most már semmi sincs, azt mondják, az egy, hogy bocsi Egy Budapesti rádióban vasárnap este erről beszélünk Igen, és azt mondják, hogy bocsi, bocsi, rosszat nyomtam Tehát, szóval abban igazat adok, aztán többet nem ismétlem saját magam Hogyha múlott volna rajta valami, akkor egyrészt szerintem tényleg azért mondjuk figyel Másrészt pedig, hát... Múl, múl valami, mert például na, mondjuk azt, mi? hogyha jegyzőkönyv készül, és ki milyen törvény szavazott meg Aha. Akkor ott marad a neve tehát minden esetben múlik valami. Még akkor is, hogyha meg fogják szavazni ezt a törvényt, uh -huh. ő mondhatja visszadatával, megmutatva, hogy de nekem például külön véleményem volt. Egy ilyen fel még ezt sem mondhatja. Mert mindig el fogja mesélni, hogy rossz gombot nyomtam. Az állati ciki szerint, Hát igen, hogy megy az utcán már öreg, és akkor a, a tojárók mondogatja majd, hogy rossz gombot nyomtam. Ez lesz a vége. Ugye ide, Mikulás van. De karácsonyjal kapcsolatban kérdezhetek tőled valamit. Persze, Karácsony az, aki a legalábbis a szüke pátriájában már mennyire zugló az neki pátriája. mégis vezeti. Megpróbálta bevezetni, és nem tudom, meddig jutott ugye az alapjövedelmet. Viszont Finnországban meg küszöbön áll. Hát igen, Van igen. tippet, hogy mennyire lesz az alapjövedelem Finnországban Hát szerintem a fin viszonyokhoz képest a 150 ezer forint körüli összeg. Gyorsan átszámolom, annál egy. Kicsit több, mert hogy több mint 800 euró. Igen. Hát nem, ez... is a lét, nem is az összeg uh, Jó, jó, jó, nem is az jó összeg hát jobb, drágább is, de hát ők azért jobban állnak minden. Bár <kül> nyilvánvalóan ezt is azért vezetik be, mert előre akarnak menni a reformok útján. De most, de most nem gondolod azt, hogy. Egy olyan ellenzék, amelyik most ma Magyarországon esetleg követelni, mint ahogy a követelés hogy már pedig fizetést kell emelni, és ez a módja annak, hogy egyebek mellett itt Magyarországon megszűnjen a boldogtalanság, és a boldogtalan félmillió, aki kivándorolt, visszavándoroljon. Tehát ez még egyébként a kormány is nyilatkozott, nyilatkoztatott, hogy. Az a megoldás, hogy visszajönnek fiataljaink, hogy mondjuk fizetés kell nekik adni. Tök jó. De ki adja azt a fizetést? De most nem is ez a lényeg, hanem hogy Egy, szerinted a mostani be. ellenzék, aki, hogy a jövedelmet akarna adni, ha majd megtörténne az Úristen győztünk váltás, akkor is akkor... megadná az alapjövedelmet? Ugyanis hát a most, hogy olyasmit kérdezel, vajon a politikai pártokon belül az ellenzéki pártok tanultak-e bármit is a múltból? Nem nagyon hiszem, szerintem mindent vissza csinálnának. Jó lenne, hogyha ha lennének komoly gazdasági elképzelései, ugye érdekes ez az alapjövedelem, bizonyos értelemben magára hagyja az állampolgát abba azért. Ugye nem gondolnák, mert mindenki pénzt kap, de ebbe ugye ö, akkor nincs tovább szociális háló és csomó támogatási rendszer. Pont a hálót mondod, mert pont erre vonatkozik erre jelenségre a mondás, hogy hogyha inkább hálót illek adni, és nem halad. Hát igen, jó, csak azért mondom, hogy ez egy érdekes, veszélyes helyzet, de mondjuk ki azt, hogy sokan mondják azt, hogyha megkapnák azt a az, jövedelmet, amivel a létfenntartásuk biztosítható, akkor beindulnak pozitív társadalmi mozgások, tehát ez, ez elképzelhető. Nem, nem tudom, ez egy kísérlet, ez majd ki fog derülni, hogy úgy működik-e. Induljunk ki saját magunkból. Te mit mondanál? Én pártolnám, mert a történet több... Oly, Magad, most... Magadra vonatkoztatok. Ja, de hogy én is kapnék, vagy, vagy most nem az értem. Igen, igen, igen. Tehát hát azonból a többiek szépen, alapjöldem ez a jutása, hogy egyenként ki mit mond, és akkor egyszer csak egy népszerűen hát, lesz. Hát meg. Hát, hát a igazságtan az a kapitalista rendszer, amely az biztosítja a munkás vagy a dolgozó számára, hogy a létét fenntartsa. Azért, hogy dolgozzon. Ez egy nagyon igazságtalan rendszer. Tehát a az alapjövedelem csökkenti a kapitalizmus igazságtalanságát szerintem. Mert, mert, mert persze, hogy a rabszolga is kapott enni, hisz másképpen hogyan dolgozott volna a bányába. Most ugye kitermeled azt, ahol, a, a, hogy kifizes, hogy eljuss a munkahelyethez. Bocs, utoljára vágok közben. A bányában történő munkavégzés ellen, ugye szolgáltatásaként, bocsánat, honorárvőt bért kaptak munkáért cserébe az alapjövedelem, az akkor is járna, ha nem dolgozol. Értem, csak azt mondom neked, hogy a régi, mondjuk a római birodalmi rendszerben senki nem gondolta azt, hogy a munkás... Ö, ö, ne, ne, tehát el lehet oda jutni, hogy valaki dolgozik, bért kap, és a lét számára ö, nehéz, hogy lehetetlen. Az rosszabb a rabszolgarendszernél. Tehát érted, a nem lehet megsarcoltatni az embereket a tömegközlekedéssel, azért, mert munkába kell menniük. Nem lehet megbüntetni valakit azért, mert városban él. Tehát a, a, a, másrészt az emberi méltóságnak is jót tesz az, hogyha nem érzi magát nincstelennek, társadalmi robbanások, feszültségek csökkentése. Renk, nagyon sok előny szól mellette. Azt, arra gondolnak az irigyek, hogy majd mind jól elisszák valóban lesz, aki majd jól elhissza, onnantól van egy érdekes kérdés, akkor vele mi történik? Mert, mert az alapjövedelem megszüntet sok minden mást. Na de én közgazdaságilag megíténi tudom, hogy ez kivitelezhető-e. Valaki azt mondja, hogy az ÁFA akkora adó már rajtunk, hogy mindent meg lehetne tenni még az alapjövedelmet is. Tehát az állami adóbevétel olyan magas, hogy, hogy ő nagyon népszerű a gondolat, azt látom a politikai pártok körében, de attól félek ezt csak azért, mert nem igazán sok jut eszükbe, hogy mit mondjanak. Hallgatói kérés, arról mi a véleményed, gyors témaváltásokat még bírod? Miért öregnek látszom? Pont ezért kérdezem. Hát, mocsak. Mondhat helyettünk ezen a szépen. Mocsak, Hogy csak átfogalmazom, mert túl hosszú, hogy Arról mi a véleményed, hogy Assad szír elnök szerint a britek közreműködése és az, hogy ők is már beszállnak, és ugye elmondások szerint a terroristák állásait fogják bombázni, az Assad szerint éppen a terroristák megerősödéséhez. Na, ez egy olyan oximoron, amit csak bakács tud nekem megmagyarázni. Én most jelen pillanatban, hogy olvasgatom, nem biztos, hogy igaz, amit gondolok, de lehet, hogy az egészet Szaúd-Arábia finanszírozza. Most én most ezt gondolom. Interneten is hallható az adás. Tehát Te elsősorban el, el, el, az, az, az, hogy itt egy mesterségesen gerjesztett dologról van szó, szóval, tehát ez másképp nem lehetséges. Így, ha a mesterségesen gerjesztett több érdekelt fél van a dologban, akkor ugye ez a háború kérdése is nevetséges. Mert. Ö, ö, a háború mindig abba bízik, hogy az ellenséget elpusztítja, és ezáltal vége a háborúnak. Viszont, hogyha ez nyitott forráskódú háború, akkor nem, hogy nem lesz véget, csak inkább terjed is. Úgy látom, hogy terjed is. Tehát a, a putyini szőnyegbombázás azon túl menő, hogy embertelen is nagyon hatékony. <kül> a politikai különbségekkel se foglalkozik. Ki vesz olajat, kitől Ugye most már azt állítja a török fél is, az orosz fél is, hogy ők mind ízisz, olaj olcsó. Az OPEC, gondold el, az OPEC összeült, és olyan döntést hoztak, ami már megint azt mutatja nekem, hogy nem Szaudarábia van itt az egész mögött. Azon, hogy húsi, a szunita, nem, nem tudom, mert ettől a tanácskozástól azt várta tényleg, tényleg a világ és az összes árutös, de hogy drágább lesz az olaj. Helyet, pont, pont. igen elkezdték kicsivel többet kitermelni, olcsóbb lett az olaj. Ó, szóval. igen. Hát mondom, én, nem én, én most már nem tudom, mi van Banyek. se. Én se. Hát figyelj, ez sok az információ, sok az dezinformáció, is, és az gyanús, hogy figyelj, hogyha neki áll a Anglia, Németország, Franciaország, főleg a francia, hát két hónap alatt ki kéne takarítani a disznóolat, ez, ez nyilvánvaló. Most el tudod képzelni, hogy februárban ki lesz a Hát nem hiszem el. Hát nem hiszem el, mert úgy látom, hogy... Szerintem hát menni fog, már 29 napos. Nem fog menni, mert ha, ha, ha jól látom, Jemen, meg Afganisztán is éppen most csatlakozik a... Meg hát az amerikai fanok, akik saját maguktól ölnek szociálisan hátrányos helyzetű embereket. Hát érted? Hát ez inkább eszkalálódás, mint mint a probléma megoldásában. nem hiszek a probléma megoldásában, bárki bombáz is, bárkit. Na jó, hát nem is a pacifizmusod iránt érdeklődünk, hanem a véleményed iránt, hogy mit, miért mondhatja azt az asszát, hogy miközben a negatív hősöket bombázzák, ez a negatív hősöknek a mamára hajtja a vizet. Nekem én, én ez azért. De aztán többször nem kérdezem meg. Úgy. Úgy is lehet, hogy a dialektika elve alapján, ha minél fejlette fegyverekkel pusztítják az ellenséget, az ellenség is fejlette fegyverekkel lő vissza. É. É. Ja, vagy megszánják. Most ott eszembe, mert emlékszel a Horn példára, nem nyerte volna meg a választást, ha jól nem karambolózik előtte és nem mutatja magát a mászókával? Nem tudom, ha, néztem ezt az asszadnak az arcát, hát figyelj, nem szeretném, ha megkinozna. Érted, tehát egyrészt nem bízok assad igazából, hogy ö, másrészt... Sen, figyelj, ö, nem igaz, hogy bárki tudja, hogy mi van Szíriában. Talán a hetz Most érted, most készre kérdeztesz, miköz a hetz azt mondják, az van a dolog mögött. És mégsem szaúd hogy a Baki gondolja. Né, nálam okosabbat kérdez meg ez ügybe. Jó, de okosabbat és fogok föltenni, szintén hallgatói kérdés nem tudom miért tartanak téged minden minden uh, titkok tudójának, vagy kérdést megválaszolni tudó embernek. Honfoglalás 2000 Egyesület hallottál róla? Nem baj, ha nem. Honfoglalás egy, 2000 egy Egyesület és ez egy civil szervezet igen? Uh, akik um, hát um, Béked díra Orbán viktor illetve Vladimir javasolják egy most nemrégiben én támogatom valamit, egyetértek hogy igen, ez egy jó döntés és örülök, hogy van egy Egyesület, ki felismerte ezt a nyilvánvaló igazságot. Sokat tett Orbán Viktor a békéért, és az emberek lelkében a harmóniáért. A másik a Putyin. A Putyin tulajdonképpen megmentette a világot a háborútól, amikor Szíriába légvédelmi rakétabázis telepített. Úgy érzem, hogy ez a biztonságunk szállóga, és én ezt szeretem. Ha lehetne lehetnek kérésed a most következő élő, négy órán keresztül tartó élő kívánságműsorban, akkor milyen jellegű zenét kérnél, és kitől? Hát eh, Andrástól kérném, a veterán tinédzertől, és olyat, ami Putyinak tetszik. Hm. De most akkor, hát ez, akkor ez ezt egy beírásformájában, akkor feltétlenül el fogjuk küldeni. Ez volt a bakás lista, mondjuk. Az élőadásban, és Igen. az ismétlés mikor? Nem, Kettem a 11-es egy között. És? És, és, ő, és telefonszám, ami egyébként nem is Most már eltelephélnek. Most hát, már eltelephélnek. összefüggő, egy homogén ezt a vagyunk. Óra. A következő négy órára is van. Viszont a 0670 93 a 0995, illetve az elhangzott két órával kapcsolatban is a halló itt vagyunk, Facebook oldalra várjuk. A bókokat, illetve. Csókokat. Kúzányi leventének is köszönjük. Igen, neki is. Na. Szeretkezetek, imádkozatok, olvasatok könyvet.